Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju Slava tebi Gospodje, slava tebi Oti Oti O vrijeme ono, došo Isus iz Galileje na Jordan Jovano da ga ovaj krsti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 te braće i sestre molo da bi oni koji stoje izvan hrama mogli da uđu. Slobodno priđite, ima dovoljno mjesta. A nadamo se da čeljad nisu bijesna. se Prijem javi. Javi se. Najavi se braćo i sestro da nam pomognete. Da nam otkrije put. Možda će neko da se zapita, pa čekaj zar ja nemam put, ja sam već odredio svoj smjer, evo već četrdeseta godina, evo već deset godina radnog staža evo već i posao, evo žena, evo djeca, ili, so, ili smo u potrezi za jednim i drugim. Tek svima nam se čini da mi znamo put i da je naša volja pravilno usmjerena. Međutim, ako pogledamo malo pažljivije, Vidjet kako ljudi lete sa solitera. Vidjet mnogima oružja na slepočnicama. Vidjet mnoge koji se ubijaju na razne druge načine. Vidjet Bezbroj saobraćajnih nesreća. Vidjet ćemo mnoštvo ubistava. Vidjet i vidjeli smo, braćo i sestre, strašne ratove. Velike pokolje, monstruozne zločine. Vidjet bezbroj promašenih života. A sve je to zato što nam volja nije zdrava. Zato što snagu volje, braće i sestre, usmjeri smo na loše puteve. I oni se svi sjedinjuju, povezuju ona onaj jedan put, u ono jedno drugo koje nas vodi u vječnu propast, u vječnu muku. Aj pogledajte oko sebe, evo svi imate neko društvo, prijatelje, rođaki. Da ne idemo dalje. Naša crkva, ona voli zdravu praksu, voli onaj praktični dio. Nudeći sveštenu teoriju, ali ne bez praksa. Pa evo pogledajte i sami, pogledajte... U svoju kuću pogledajte oko sebe Prijatelji, kumovi, rođaci, kolege, komšije Ima li tu, braće i sestre, zdravih ljudi Ima li tu srećnih ljudi Vrlo malo Neki Mogu da se pohvale time da ne znaju ni jednog, a samo rijetki da znaju. Samo rijetki mogu sebe da istaknu kao primjer zdravih ljudi, to jest iscijeljeni. A oni, braće i sestre, bez izuzetka iscijeljeni su blagovoljenjem Otca vjerom u njegovoga Sina koji je po njegovoj volji i došao da nam otkrije volju Božju da nam otkrije put, da nam otkrije kako, kuda. I na tom putu za pomoćnika moćnog pratioca i utješitelja i vodiča imaju duha svetoga, imaju braće i sestre javljenog Boga. Danas se čovjeku, danas se čovječanstvu otkrio jedini istiniti Bog. Otac u Sinu, Duhom Sveti. Apostol Pavlj u ovoj poslanici, raduje se pa i blagovijesti, dakle prenosi radosnu vijest da nam se javila blagodat Božja koja nas uči da se maknemo od svakoga bezbožništva, od svakakvoga razvrata grijeha, tame. A ta blagodat, braći i sestri, jeste blagodat Bogojavljenja. Ta blagodat, to nije naša sila. To nije naša energija. To je sila Božja. To je energija Božja. To je svjetlost Božja. Istina Božja. Nema tu ništa da je od čovjeka rođeno, braće i sestre. A mi smo navikli sve na stvoreno, stvoreno, stvoreno i od stvorenih rođeno, rođeno, rođeno. A pa vidite kako smo se uvalili u nekakvu smrdljivu močvaru, u živo, blato, truležnosti, bolesti, obmana. I zato je ovaj praznik tako uzvišen, tako moćan. Zato on ovakvu radost nosi i prenosi svim onima koji ga spremni dočekuju. Mi očekujemo, braćo i sestre, neka sićušna rešenja naših sitnih problema. I to od koga očekujemo? Od ljudi. A prokvet je čovjek koji se na čovjeka naslanja i koji se u čovjeka nada. To prokvet čovjek. Jedan je naš otac prihvatajući nas u crkve duhovnim savjetovanjem, pa kad smo mi imali neka razočarenja u neke naše bliske, prijatelje. A oni govore zdravom naukom i učenjem, tješeći nas, pa kažu, od ljudi, sjećamo se dobro tih riječi, od ljudi ne očekujte ništa. Ljudi su bjeda. Pritom nije potcijenio ljudsku prirodu, nego nam je otkrio da je ona bjedna, da je osiromašila, da se razboljela, razgubala, zarazila. Ogošom voljom, braće i sestre, demonskom voljom, kad se naša volja, Bez grijeha, bez pečata grijeha, ali i bez iskustva, životnog iskustva U našim praroditeljima Sreva od otpalom, već oboljevom, voljom sataninom Došlo je, braće i sestre, do strašnog udara Grijehovnog udara Koji je? Neuporedivo opasniji od svakog srčanog i moždanog. Grehovni udar je pogodio ljudsku prirodu. To je to je katastrofa, braćice i sestre, voljom, slobodnom voljom, jer čovjek je bio stvoren da bira ili život ili smrt. Sina je bilo rečeno u rajskom vrtu Sve imaš ovo, nemoj da diraš. Od ovog nemoj jesti bez blagoslova moga. I mi smo, a danas to činimo, uprkos jasnom upozorenju i jasno izraženom blagoslovu, baš taj plod i taj zalogaj izabrali. Po nagovoru palo angela i dodirnula se ljudska volja braće i sestre sa demonskom i došlo je do pada. Automatski je došlo do pada. Pali smo braće i sestre. Volja nam se razboljeva. Priroda Se deformisali. Pala, braćo i sese. To je mnogo važno da znamo. Jer ako to ne budemo znavi, ništa drugo nećemo moći da usvojimo od onih silnih učenja koje crkva nudi. Zato danas svijeti ne razumije crkvu. Jer ne razumije temelj njenog učenja, njene propovjede. ...njenih dogmata. Danas crkva nema, ima, slava Boga, to je jedna šačica svojih učenika. Ovo drugo je sve ubjesnilo. Vrlo mali broj danas učenika u sveštenoj školi Božije nauke, apostolske nauke... A ovaj praznik, braćo i sestre, on nam otkriva gdje je put i gdje su vrata na koja treba da uđemo, da bi smo izašli iz oblasti smrti i bolesti i grijeha i loše volje. Naši životi, braćo i sestre, znate na što liče, recimo, evo jutro si. Treba krenuti u crku. Vidjeli ste kako ste lako došli, zar ne? Ustali ste, sve znate kako ide, znate kuda stepenice, znate gdje je auto, kako se pali, kako se volan okreće, kako se šaltaju brzine, kako se uključujemo na put, kojom trakom vozimo, gdje da skrenemo. Dakle, došli se do svetinje za svega, 15 minuta. A taj put, braći i sestre, on je mogao i drugačije da izgleda. Recimo, da iz sobe izglaziš kroz prozor, da se vereš i niz sugondare da se spuštaš, a onda da kreneš ka hramu tako što ćeš preko kuće tvoga komšije Napredovati, pa onda ispred sebe imati novu zgradu, pa onda penjati se na krov te zgrade da bi onim požarnim stepenicama si išao, pa naišao na novo gradilište. Pa onda dolje kroz rupe i kroz kanalizacijone cijevi držao se pravca istoka jer u tom pravcu je svetinje. Znate kad bi smo stigli, braći i sestri? Nikad. Ili ako bismo iz Budve krenuli ka Podgorici ne putem, nego uda preko Markovića pa kroz šume, preko naših oštrih stijena, znate kad bi mnogi stigli? Nikad. A putem stižemo za manje od sad vremena. Vrlo udobno. E vidite, naši životi liče na ovu drugu situaciju. Mi živimo, a sebe mučimo. Mi smo izabrali, braće i sese, mnogi od nas, najteže puteve, najopasnije stran putice. A što smo dalje od crkve, sve je opasnije. Što se naši životi više odvajaju, Od života crkve Sve je opasnije, braći i sestri Evo danas Bogojavljenje Naše stope Nas koji smo se ovdje sabrali I uopšte svih onih Koji su danas u svetim hramovima Naše crkve sabrani Te stope su Na dobrom putu Da će one i do kraja Biti na njemu Vidjet ćemo Ali znamo i vjerujemo da će Gospod pomagati i Majka Božja i sile nebeske i sila naših svetitelja i mučenika, svetih putnika, poklonika u Carstvo nebesko. Ali koliko je, braćo i sestre, onih čije stope, stoje i oni koji hode stramputicama, Pazite, danas je Bogojavljenje, otvaranje puta, svečano otvaranje puta u Carstvo Nebesko, braćo i sesto. Kao što svečano otvaramo nove puteve, zvanično, i to uvijek čine visoke ličnosti iz jednog društva i iz jedne države onim simboličnim presjecanjem vrpce, jer je put prošao kroz neko zabačeno crnogorsko selo, kilometar po dva asfalta, pritom taj put najčešće i ne vodi do hrama, pritom u tim selima su crkve poprilično zapuštene ili rijetko kada otvorene i posjećene. A danas crkva ne rukom čovjeka, mada i rukom čovjeka, ali koji je od oca rođen, koji je očev sin, otac nebeski, braće i sestre, nikad, nikome nije uputi ovakve riječi. Ti si sin moj ljubljeni, To, braće i sestre, nikad niko čuo nije. On se nikad ni jednom angelu tako obratio nije. Ni jednom čovjeku. Samo njem. I on, očev sin, otvara kome, braće i sestre? Pa nam. Otvara put gdje? Carstvo nebesko, nebesa mu se otvoriše, a vidite, nebesa mu se otvoriše, ne da bi on ušao u njih. I spao je iz naručja očevog, evo ga, rodi se kao čovek, a šta ćemo sad? Zarobi ga ljudska priroda, ne uspio eksperiment i kako će sad da se vrati, pa se otac nebeski zabrinuo kako svoga, jedinorodnoga sina da da vrati na nadnebeske visine iz, iz mrtve močvare ljudske prirode, pune grijeha i ludila. Je čovječanstvo u ono vrijeme bije u braći i sestre ne izdisaju, kao što je i danas. A pa nije otac braći i sestre... Došao sina svoga da spasava, ti si moj sin ljubljeni, koji je po mojoj volji i ja ću sad da te vratim gore, a neka sinovi kćeri neka umiru tamo, nek se ubijaju, nek se drogiraju, neka ratuju, neka jedu jedni druge, kao što evo i počuje smo da jedemo jedni drugima zdrave bubrege i zdrave organe. Ne, braće i sestre, nije tako. Ne bismo mi praznovali danas da da je tako. Nego, njemu kao sinu očevom, koji je uzeo našu prirodu, postao jedan od nas. Dakle, uzeo sve ono što mi imamo. Postao čovjek, braće i sestre, u pravom smislu te riječi. Uzeo puno učešće u našoj ljudskoj prirodi, sem začeća jer nije začet od čovjeka, nego od duha, očevog i od čiste, prečiste krvi, prečiste i prečudesne, od serafima, neuporedivo slavnije Djeve Marije. Grijeha u njemu nema, braći i sest. Savršen čovjek i takvom čovjeku, koju je u isto vrijeme i Bog, nebesa se otvoriše. Otvaraju mu se nebesa pokorna, nebesa se otvaraju caru, sinu očevom. Jer on ima, braćo i sese, vlas kao i otac što je ima. On ima sjelu kao i duh što je ima. Ali vidite kako je to veličanstveno. Jedan od nas, i pazite, i na zemlji radi nas. Nismo se mi raspitivali pa nismo, braćo i sese, mi njega tražili. Nego je on došao da traži nas. On je nebesa savio. Da bi zemlju onebesio. I vidite sad do čega smo mi došli. Pogledajte vi šta nama crkva nudi. Jedan od nas kome se nebese otvaraju. Pogledajte današnju bijedu. Pojavi se neki mesije. važni mesije. Danas ih ima koliko oćete. I mi ovdje imamo mnogo važnih mesija. Lažnih spasitelja, braći i sestri. A znate ko je lažni mesije? Onaj u koga se nadamo. E on će nam pomoći. E on je taj, on će sve naše probleme riješiti. On će ovaj narod povesti. On će nas utješiti. On će sve naše probleme riješiti. Čovjek koga prihvatamo na taj način, mi poštojemo kao Mesiju, braći i seste. Ali treba znati, on je lažni Mesija. Iđete vodi, šta on može, šta ti nudi? Pogledajte, nude nam jedni, idemo na zapad. Pazite, Mesije otvaraju nam se, kaže, putevi u razne unije evo atlantski znači tom čovjeku se otvaraju vrata kakva vrata nebeska pooni pa vraću seste i ne razmišljaju o nebesima ne mogu da razmišljaju o nebesima njima se otvaraju vrata raznih ljudskih zajednica unija paktova zapadnih istočnih Sjevernih i južnih. Kopamo zemlju, braćo i sve, jedemo zemlju. Reciklažo, prečišćavanje, pazite, Preč... kredit investicije za prečišćavanje otpadnih voda, braćo i sve. Otpadne vode, braćo i sve. Zemlja, jedi zemlju, zemlju, zemlju. Od grijeha se živi. A ovaj koji danas dovazi sa nebesa radi nas, koji na Jordanu otkriva svoje porijeklo, svjedočenjem proroka Jovana, svjedočenjem samoga Otca, očev glas pokazuje, braćo i sestre, svima. To televizije ne prenose. Danas, evo, pogledajte štampu, vi koji je čitate, a ja vjerujem da vas je sve manje, makar koji ovdje dolazite, je to je otrov, to je za pacove, braćo i sestre. To je lijepilo za pacove. Televizija, štampa, niko danas neće govoriti o ovom čudesnom događaju, niko danas neće prenijeti očev glas, očev blagoslov, očevo davanje, očevo sijanje. Niko neće prenijeti događaje sa Jordana, niko neće uzeti izjavu od svetoga Jovana, krstitelja, niko od njega tražiti mišljenje. Vođe narodne ne traže više mišljenje svetog Jovana, krstitelja, a ti Ivane, šta misliš, kuda da idemo, evo nude nam i ovi i oni, a ti Naši su te preci poštovali, naši su ti preci hramove podizali, naši su se preci u tvoje ime kleli, tvoje ime djeci davali, tvoje ime kao krasnu slavu slavili. Ajde reci i nama njihovim potomcima modernom naraštaju. Ajde tebe da pitamo, evo, od ovih analitičara... Ne može se više ni doći do tebe. Ali evo, ajde makar na bogojavljenje da te pitamo, kuda da idemo? I ovam, braću i sestra, ako ga pitamo, odmah odgovara za njim. Evo i ja, odoh, ajte i vi, dok vremena ima. On nije prorok, on je onaj o kome su proroci prorokovali. On, braćo i sestre, nije od čovjeka, nego od Boga. A čovjekom postao nas radi. I njemu se ne otvaraju vrata ovoga svijeta. Njemu se nebese otvaraju. A zašto da bi nas uveo, braći i sesek, na ta velika, visoka, carska vrata? Tebe, baš tebe, vidite, braćui i sese, ovo moramo ovako da shvatimo. Ako ne doživimo ovaj praznik na ovaj način, ajmo onda odma svi da napuštamo da se ne brukamo. On dogazi radi nas, radi svakoga od nas. Pa evo došao je u budvu, braću i sestra. A nije došao on danas, on je u budvi već vjekovima. Došao je i svaki put kad se služi sveta liturgija, kad se slavi sveti praznik, sveto bogojavljenje. On svakom građaninu ovoga grada nudi otvoreno carstvo nebesko i mogućnost da u njega uđe, ne da skače se ovih brda i da se vozi onim padobranima kao nekakvi, znate, malo umni. Okačio se o padobran i vozi se potpuno prazno, vozi ga neki čamac je to on ljetuje. Katastrofa, braći skače se i brda kao nenormalno šta sve ne izmišljamo ekstremne sportove baundži džamp zamislite uvati okačio se na kakvu sailo i skače to se braćaju sve vidite ljudska priroda panti ona ima potrebu za visinom ima potrebu za letom Ona ima potrebu da uveti braći i sestri, u visine. Zašto? Otkud to? Zato što osjeća da je pavl. Znači. Kao ptica koja stalno pokušava. Tako i čovek Ali to su pogrešni načini. Znači. Znači. To je obman. Gospod je došao. Ne da nas vozi. Da se vozimo padobranima, braći i sestri. Ne da nam osveštava aviona na to, Nego je došao da našoj ljudskoj prirodi da siju da može da se vine u sveštene prostore Nebeskog carstva. Ali pod uslovom, braći i sestre, da se sjedinimo sa njim. Gdje je trup Ondje se i orlovi sabrati. A gdje je naš trup, braći i sestre? Ako smo orlovi, ako nismo nojevi sa zabijenim glavama u televizorom. Gdje je naš trup? Sa desne strane, braći i sestre. Otca. Na nebesima, a na zemlji, na sveštenim žrtvenicima, na svetim prestovima, svetih hramova, apostolske crkve. I tu se orlovi sabiraju, tu je trup i mi smo danas došli ovdje da se saberemo i od njega da jedemo. I sjedinivši se sa njim, braći i sestre, da uzletimo u nebeske duhovne prostore ne ostavljajući tijelu i tijelu je, braćo i sestre, nebo otvoreno pa naš gospod Isus Hristos poslije Vaskrsenja, četrdesetog dana vaznoseći se istim tim putem na nebesa ponio i naše tijelo znate, preobraženo tijelo I mi u crkvi radimo na tome da se duhom i tijelom preobrazimo da bismo mogli da živimo na tim visinama i u tom carstvu. Ali otac traži od svakog ko hoće tim putem da ide da posluša njegovoga sinu to jest da živi po njegovoj svetoj volji. Ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Nega poslušajte. Suština braće i sese crkvenog života jeste u uvijecenju volje. Mi kršteni treba da se učimo da živimo po volji božoj i kao rezultat, ili ako hoćete, kao platu A da je bolje reći nagradu i Boži blagoslov, dobit ćemo nebesko carstvo. Ako živiš po volji Božjoj, nebesa ti se otvaraju. Znate li koliko je svetitelja do sad ušlo u to carstvo? Od na Stefana do onih koji danas stradeju za ime Božje, živeći po njegovoj volji. Svima njima bez izuzetka nebesa su otvorenu. Ali i nama su otvorena ako budemo poslušali volju Sina Očevog, a ona nam se otkriva u našoj svetoj crkvi pravoslavnoj. Vidite kako crkva djeluje na našu volju, braći i sestre. Baš na našu volju, ograničavajući njeno bolesno kretanje sveštenim pravilima, kanonima i blagoslovima. Pa ako ti crkva kaže, Nedelom du ga zin liturgiju, a to ti je terapija za volju. Ako crkva, to jest Gospod kroz crkvu, blagoslovi da se posti srijedom i petkom. Posti, ma nebo ti se otvara, čovjeke. Ti postiš na zemlji a nebo ti se otvara nad glavom. Ti ulaziš mali tu da dođeš na liturgiju, a nebo ti se nad glavom otvara i tvojom i glavom, tvoje porodice, tvoje djece, tvoga naroda. Ako se držiš učenja crkve, obarujući svaku pomijesel koja nasrče na istinu, na istinite dogmate, na istinito predanje, tebi se nad glavom, nad umom, nad srcem nebo otvara. Kad god slušamo crkvu, braći i sese, nebo se otvara. I zamislite narod, zamislite i naš narod, nad kojim je nebo zatvoren, nažalost, pa očekujemo van zemaljce da nam pomognu. Zamislite naš narod kad bi se pokajao, prišao Jovanu Krstitelju, poslušao ga, pa prišao sinu Božije, sinu očevom pa i njega poslušao, pa se krstio, pa živio u skladu sa zavjetima koje dao na krštenju, pa ukoliko nije živio da se pokaje, ispovijedi, na koljenima zatraži oproštaj, pa ispovijedžen da se pričesti, pa da uzme svoje mjesto, pa da uhvati ritam, pa jedan, pa drugi, pa jedna porodica, pa druga, pa grad, pa selo, pa parohije, pa manastiri, pa eparhije, pa svi sabrani, braću i sestre, u volji Božjoj, u crkvi svetoj, pa onda ne slušamo više prognoze vremena. Mi onda znamo, mi onda vidimo, mi onda gledamo nebese otvorene. Pa onda angelisi laze, braći i sestre, pa se raduju sa nam. Gdje? U crkvi. Čemu? Praznicima. Zato crkva danas i pjeva da se nebo i zemlja raduju angeli i ljudi, ali okupljeni oko sina očevog djelovanjem blagodati duha svetog. Neka bi dao gospod, a da da i mi u ovom prazniku prepoznamo novi put koji vodi od tame ka svjetlosti, od smrti ka životu, od zemlje ka nebu, od olaži ka istini. A sve kroz vrata naše svete majke crkve, sve kroz našu svetu pravoslavnu vjeru, koja nam sve to nudi i nudiće će, braće i sese, do kraja vremena, a naša je, kako i otac blagoslovio, da poslušamo. Poslušajmo i nebesa će se otvoriti. Amin Bože doj.